Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aduzubillah min syaitan raja Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nasta'inuhu Nasta'afiruhu Wa nu'minu bihi Wa natawakkalu alayhi Wa na'udzubillah min syururi Amusinah min sayyati a'malina Mayyahillahu falamudillalah Wa mayyidril falahadiyalah Syahadu an la ilahillallahu Adahu la anna muhammadan abduhu Rasuluh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Alayhi Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim amma ba'du Fa'a'uzubillah wa shaytana raja wa bismillahirrahmanirrahim Wa alasri innala insana lafih khusrin illa alathina amunun wa'amidus salihati wa tawasabil haq wa tawasabil saldh Salakallah al-Azim Waqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Man sadaqa tarikun yaltamisu fihi alman sahalallahu lahu tarikun ilal jannah Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah semalam masih lagi memberikan kita taufik untuk kita melanjutkan pelajaran kita, pengajian kita. Dan insyaallah kita buka apa ni kitab fiqh jilid 2 tu. muka surat 393. Bismillahirrahmanirrahim. Penetapan bulan Ramadhan Penetapan bulan Ramadhan adalah berdasarkan salah satu daripada dua perkara berikut Yang pertama melihat anak bulan Ramadhan Iaitu Ruqyah Al-Hilal Hilal. Pada malam 30 Syakban Maksudnya malam 30 Syakban tu. Sebab apa, apa, ni, Kalender apa, ni, Hijrah Dia bermula malam Bila masuk je maghrib Berarti dah Hari bulan tu lah, macam Besok nak 30 tu Maghrib malam ni Dah dianggap 30 lah Dalam Islam dia malam dulu Layla wan nahar Mana-mana ayat kita baca dalam Quran Layla wan nahar malam dan siang. Jadi bermulanya tarikh tu pada malam. Apabila matahari tenggelamnya, bermula tarikh untuk besok. Jadi yang dikatakan di sini pada malam 30 Syaban, maknanya besok tu 30 Syaban malam itulah. Siang tu 29 Syaban. Kemudian selepas waktu maghrib, jangan tengoklah teropong. Jadi kalau nampak anak bulan berarti satu nama lah kalau tak nampak anak bulan tak muncul berarti dia akan cukupkan bulan kepada 30 Syaban lusa barulah satu sebab di dalam dalam apa ni kalender hijrah dia 29 ataupun 30 tapi kalau masihi dia 30 dan 31 kan kecuali Februari lah ada 28 tiga kali bagi 29 jadi mananya siang tu di 29 syaban dan maghrib tu dia tengok kalau nampak anak bulan berarti malam itulah lah satu ramadhan dan bermulalah terawih semangat terawih besok tu puasa berarti besok tu satu ramadhan tapi kalau tak nampak berarti dicukupkan bulan syaban jadi 30 maknanya besok tu akan dianggap sebagai 30 syaban dan puasa lusa Ini boleh berlaku apabila seorang saksi yang adil Menyatakan kesaksiannya di hadapan Qadi Bahawa dia telah melihat anak bulan Maknanya satu orang saja dah nampak Satu orang saja dah nampak Saksi Dia melihat dan dia ni adil lah maksud adil ni dipercayai Maksud adil di sini dipercayai lah Orang yang boleh dipercayai Sekiranya dia melihat Anak bulan dan dia bersaksilah Maksudnya dia Dia kata ah, Wahai Tuan Qadi Saya bersaksi bahawa saya telah melihat Anak bulan Maka dia punya persaksian itu Boleh diterima Dan boleh diisytiharkan Pada malam itu Bahawa besok satu ramadan puasa Itu yang pertama Dengan ruqyah yang kedua mencukupkan 30 hari bulan syaban bermakna ini berlaku apabila susah melihat anak bulan disebabkan awan tebal ataupun saksi yang ada tidak datang menyatakan bahawa dia telah melihat anak bulan Ketiga itu disempurnakan bulan syaban itu 30 hari kerana itu adalah asal keadaan selagi mana tidak datang perkara lain yang bertentangan dengannya cuaca mendung kan hujan tak nampak dan di Malaysia ni dia tengok banyak tempat lah. tengok ada banyak tempat ada tempat yang tinggi, nanti dia dimesyuaratkan, dibincangkan dan kita ikut kepada kita punya negara kita lah walaupun Arab Saudi dah puasa ke belum puasa ke, Indonesia dah puasa, belum puasa ke, Thailand dah puasa, belum puasa kita ikut negara kita punya penentuan Walaupun kita dengar Arab Saudi dah puasa Tapi negara kita negara kita kata penen, Tak puasa lagi Kita ikut negara kita lah Kecuali kalau kita sendiri Yang nampak anak bulan tu lain lah ha, Kita terang-terang nampak anak bulan tu Tapi tiba negara umumkan kata uh, Puasa besok tak puasa ha, Jadi kita boleh puasa lah ha. Sebab kadang-kadang berlaku tu di situ Dia apa dia Allah Allah kita bukan nak duduk kan dia tak nampak ke tak dia buat-buat tak nampak Allah Allah tapi biasanya jangan berlaku lah jarang berlaku macam tu nampak dia kan katalah tak nampak dia kan sebab apa yang penting tidak berlakunya perpecahan di kalangan rakyat di Indonesia tu masa saya belajar kat sana ada dua puak Muhammadiyah dengan NO NO ni, ataupun NU ni Nadratul Ulama, satu grup dan boleh kata dua-dua ni majoriti lah, satu lagi Muhammadiyah Muhammadiyah ni dia sedara sedara Salafi Wahabi lah tapi dia tak macam Salafi Wahabi, tapi dia sedara dia ajaran dia tu, lebih kurang macam tu lah. dia ada sendiri punya apa, apa ni Ikut apa ni mazhab pun ada cara tersendiri dia tak ikut satu mazhab ni tu. Di ada dua dua kumpulan yang besar di Indonesia ni kan dia 240 juta penduduk dia. Yang majority tu yang NU NO dan NU NO. dulu panggil NU, NO, lepas tu tukar NU. Sebelum so, dulu O sekarang U lama lebih kepada NU-NU. Baru tu ada satu lagi Muhammadiyah dia tu kena dengan orang Muhammadiyah puasa kan, NO tak puasa lagi ataupun nak NO orang puasa Muhammadiyah tak puasa, raya pun sama. Kadang-kadang raya tu, orang NO meraya Muhammadiyah tak raya lagi ataupun Muhammadiyah raya orang NO tak raya tak raya lagi. Kita di Malaysia alhamdulillah. tak tahu lah kot ada segelintir ataupun kelompok kecil atau individu yang berpegang kepada itulah ada sungai tu di Arab Saudi je. Mazhab dia Arab Saudi. Arab Saudi puasa dia puasa harap sadi raya, dia raya seorang tak tahu lah dia semayang raya macam mana <tid> tak tahu nak kata kan dia, dia yang lebih penting tu kita perpaduan lah jadi kita ikut je kalau kalau negara kita dah tetap kan hari tu puasa, kita puasa dan kalau hari tu raya, kita raya lah kecuali kalau orang tu dia apa ni Di sini yang nampak anak bulan, nah, itu lain ceritalah. Jadi tak payahlah pergi tengok kan. Tunggu je keputusan. Hmm. Ni dia nak tengok juga sendiri. Dia beli teropong sini dia teropong. Tak tahu apa bulan nampak yang dia nampak. <laughs> Dali kenyataan di atas adalah sahaja Rasulullah SAW. Sumu liruk yatihi. Sumu liruk yatihi. Puaslah dengan apa ni melihatnya anak bulan tersebut. Wafstiru, liruk yatih dan iftar lah. Maksud ni iftar ni bermakna agaknya lah liruk dengan rukyah melihat anak bulan. Fa'in rumah jika sekiranya apa ni mendung. Alaikum nalah kamu faakmilu menyempurnakan aidat sya'banah bilangan bulan sya'ban salasi na yauman 30 hari 30 hari telah nampak anak bulan mendung cukupkanlah 30 hari nampak telah nampak maknanya puasalah tarawih Al-Bukhari dan Muslim Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya seorang Arab Badwi datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata sesungguhnya aku telah melihat anak bulan Ramadhan. Ramadan. Sahada baginda apakah kamu menyaksikan bahawa tiada tuhan yang disembah melainkan Allah? Katanya ya. Tanya baginda apakah kamu menyaksikan bahawa Muhammad itu utusan Allah jawabnya ya sahabat baginda wahai Bilal isytiharkanlah kepada orang ramai dan mereka berpuasa pada esok hari disahihkan oleh Ibn Hibban di dalam mawarid az zuman dan al-hakim Imam Ibn Hibban pun ada kitab sahih dah, sahih Ibn Hibban selain daripada sahih Bukhari sahih Muslim, ada sahih ibnu Hibban sahih Ibnu Khuzaimah banyak lagi kitab-kitab Dengan ini apabila anak bulan kelihatan di suatu negeri iaitu bandar maka penduduk negeri bandar yang berhampiran dengan negeri yang melihat anak bulan itu wajib berpuasa manakala penduduk negeri yang jauh <coughs> tidak diwajibkan kerana negeri-negeri ataupun bandar yang dekat seperti Damsyik, Hims dan Halab Aleppo dihukumkan sebagai satu negeri yang ini bandar, berbeza dengan negeri-negeri bandar yang jauh seperti Damsyik, Kaherah dan Mekah dia ada matlaq di panggil masing-masing, matlaq ni punya tempat kawasan masing-masing lah jadi tak setiap kampung kena tengok, kampung ni tengok kampung sebelah tengok, ha, dia satu satu negeri tu tengok, dan bila semua negeri tu tengok, kalau sepakat semua, macam Malaysia, dia istiharkan lah Ukuran jauh dekat adalah berdasarkan kepada perbezaan matla Ini tempat terbit anak bulan Dalai kenyataan di atas ialah hadis yang diberikan oleh Muslim daripada Quraib Katanya aku telah melihat anak bulan Ramadhan sebab aku berada di Syam Aku melihatnya pada malam Jumaat Kemudian aku pergi ke Madinah pada akhir bulan Lalu Ibnu Abbas radiyallahu anhu bertanya kepadaku Bila kamu selalu melihat anak bulan Jawabku kami melihatnya pada malam Jumaat Katanya apakah kamu yang melihatnya Jawabku ya dan aku dan orang ramai juga telah melihatnya Lalu mereka semua berpuasa dan Muawiyah juga berpuasa Masa itu Muawiyah jadi gubernur di Syam Muawiyah gubernur di Syam Katanya kami <coughs> semua melihatnya pada malam Sabtu ha. Di Madinah malam Sabtu pula nampak kami terus berpuasa hingga sempurna 30 hari ataupun kami akan melihatnya. Aku berkata, apakah tidak cukup dengan Rukyah Muawiyah dan puasanya? Katanya tidak. Beginilah kami telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ini ada sedikit apa perbezaan. Dia duduk di Malaysia. kan Malaysia katalah puasa Jumaat. Lepas tu dia lagi, dia lepas 2 minggu puasa, dia balik ke Indonesia. Pergilah bercuti kat sana ke atau dia apa pondok kat sana ke. Atau sebaliknya lah. Nanti terjadi perbezaan. Terjadi perbezaan. Maknanya kalau Malaysia puasa awal dan Indonesia puasa lambat, kena pula nanti raya pun Indonesia lambat berarti dia akan puasa 31 hari ataupun dia puasa di Indonesia awal tiba-tiba tiba-tiba dia pindah Indonesia Indonesia raya awal dia akan puasa 28 hari dia akan terjadi macam itulah nanti ada case. jadi kalau macam tu pun nak buat ni. berdasarkan hadis ini para ulama mengatakan apabila puasa tidak diwajibkan terhadap penduduk negeri bandar yang jauh lalu seseorang penduduk negeri yang telah melihat anak bulan bermusafir ke negeri tersebut maka dia hendak berpuasa bersama mereka di akhir bulan walaupun dia telah menyempurnakan puasa selama 30 hari faham eh Maknanya kalau ikut bilangan negara Malaysia lah misalnya. Puasa dia, dia bila masa dia dah berhijrah, bermusafir ke Indonesia. Kalau dia kirakan bilangan hari dia berpuasa, sampai di sana dah cukup 30 hari. Tapi pada hari yang 31 tu, orang Indonesia masih lagi berpuasa. Bagi Indonesia 30 lah, bagi dia 31. Maka dia puasa je tak apa 31. Ha, nanti, nanti dia berkata yang lebih. <laughs> Ini kerana disebabkan perpindahannya ke negeri tersebut. Dia dianggap dia salah seorang daripada mereka. Dengan itu dia mesti mengikut hukum mereka. Sesiapa yang bermusafir dari negeri yang tidak melihat anak bulan ke negeri yang melihat anak bulan. Dia hendaklah berbuka, iaitu berharia bersama mereka sama ada dia berpuasa selama 28 hari. Ha. Kalau terbalik pula kan, Malaysia puasa lambat. Jadi sana puasa cepat lepas tu dia dia mulakan puasa tu di Malaysia lepas tu dia hijrah ke Indonesia. Sana pula cepat puasa dan cepat raya. Jadi bagi dia puasa baru 28 hari. Orang sana dah 29 hari lepas tu raya. Maka dia kena raya juga. Dia raya juga ikut tempat yang dia pergi tu. Disebabkan Ramadhan pada penduduk Selepasnya ialah 29 hari Maka dia hendaklah berhari raya selepas hari ke-29 Ataupun dia berpuasa 29 hari Disebabkan Ramadhan di sisi mereka Telah sempurna cukup 30 hari bagaimanapun sekiranya dia berpuasa Selama 28 hari Maka dia hendaklah mengkodakkan Puasanya selama 1 hari Kerana 1 bulan bukanlah 28 hari tu je lah senang je. Tetap juga dia akan puasa 29 lepas raya puasa sambung terus puasa 6 jadi 7 hari kalau terlebih tak apalah jangan terkurang, terlebih tak apa kalau dia nak berdigil juga kata terlebih, eh, aku dah puasa 30 hari dah, dia orang puasa lagi dia orang start lambat kan dia nak raya seorang-seorang, raya lah seorang-seorang kutubah seorang-seorang semayang raya seorang-seorang, makan-makan ketupat seorang-seorang ataupun dia balik masyarakat kalau ha. so, dia berada di situ dia kena ikut hukum di negara tu lebih sehari dia kan berangsa apa yang pada waktu paginya berada di negeri yang merayakan hari raya lalu bermusafir ke negeri yang jauh dan penduduknya masih berpuasa dia wajib menahan dirinya untuk baki hari tersebut sebagai mengikut penduduk negeri tersebut dah raya dah dah semayang raya semua orang ketupat waktu dia naik flight kejap je eh? naik flight sampai kat eh, Sumatera sana puasa lagi <laughs> jadi dia kena menahan diri lah ha, dia tak puasa dah tapi dia menahannya menahan diri lah ha, besoknya sama balik raya semayang raya dua kali dan sebaliknya lah tengah puasa pergi sana, sana raya ha, tapi jangan sengajalah hey, Indonesia dah raya lah, jom <laughs> setakat tu faham eh? kesimpulan ni ikut negara walaupun kita di tengah-tengah bulan tu kita bermusafir kita bermusafir lah dan bila dia sampai di sana, kita ikut sana punya 31 hari pun tak apa lebih tak apa, kalau kurang tak cukup pun tak apa, raya dulu ha, lepas raya baru ganti kalau tengah-tengah raya tu balik ha, kalau tahu janganlah. kan, <laughs> sengaja <laughs> dah tahu kan hari ni dia puasa Jomah kita balik Indonesia, dia orang dah raya ha, kalau boleh janganlah. kalau boleh, kalau kalau misalnya terjadi pun, kalau sampai di sana ha, dia kena ikut hukum sana lah Tapi kalau tak cukup berarti dia kena Uh, tambah dan kalau misalnya Apa ni Sampai sampai sana, mesti belum waya, sini dah kaya Dia kena tak menahan diri lah. Menghormati Hari puasa Syarat wajib puasa dan syarat sah puasa Puasa Ramadan menjadi wajib apabila sempurnanya perkara berikut Yang pertama Islam Puasa tidak diwajibkan kata seorang kafir Dengan mana di dunia ini tidak ada dituntut dia tidak dituntut untuk berpuasa kerana puasa adalah satu cabang kemasukannya ke dalam Islam selagi mana dia tidak masuk Islam maka tidak ada makna bagi puasanya dan tidak ada makna dia dituntut untuk berpuasa adapun di akhirat mereka akan diseksa kerana kekafirannya dan kerana dia meninggalkan cabang-cabang Islam sebab ada setengah apa? ada setengah ulama mengatakan bahawa orang kafir, kafir pun dia dituntut untuk tak ada yang kewajipan. Mana dia dituntut untuk beriman dan seterusnya dia dituntut untuk puasa uh, semayang, puasa dan yang lain hukum-hukum Islam yang lain. Siapa so, apa nanti <tuh> dalam Al-Quran tu ada satu ayat tu bila ditanya masalah kekufiran, apa yang menyebabkan kamu masuk neraka dalam nakul minar masalin sebab kami tak semayang. Uh. Jadi di situ maknanya seolah-olah menunjukkan bahawa orang kafir pun wajib puasa wajib semayang tapi sebenarnya kewajipan itu kewajipan yang bergantung kepada kewajipan yang lain maknanya kalau maknanya suguh dia beriman dan berpuasa ha. jadi kerana dia tak beriman akhirnya dia tak puasa akhirnya dia seksa ataupun tak semayang akhirnya dia seksa punca dia kerana tidak beriman bukan Islam dan juga maksudnya kalau dia Tiba-tiba masuk Islam. Pada makna dia tidak perlu mengkodokkan puasa-puasa yang sebut ketika dia masih kafir. Kecuali kalau murtad. Nah, kalau murtad lain. Kalau murtad. Senang katalah dia murtad tiga hari. Betul kembali semula. Maka tiga hari tu bulan Ramadan tu dia kena kodok. Lah. Yang kedua taklif. Taklif ni bebanan hukum yang dibebani hukum maksud taklif adalah orang islam itu telah berakal dan baligh. maka bila orang itu dia berakal maknanya dia, dia tidak gila dan dia tidak pengsan tidak pitam dan dia sudah pun baligh sampai waktu dia lah. maka dia terkena taklif terkena bebanan hukum lah. wajib bagi dia lah. sekiranya hilang salah satu daripada dua sifat ini maka jatuhlah daripadanya sifat taklif Apabila jatuh sifat taklif, maka dia tidak <tut> dituntut sedikit pun melaksanakan tugas-tugas keagamaan. Dalilnya ialah hadis Ali Rajaw Allahanu bahwa Nabi Sallam bersabda: Ruffi al qalamu Allah, ruffi al qalamu an thalatha, an ilna'imi hatta yastayqiza, wa an il hatta yahthalima, wa an majnuni hatta yaqilah. Diangkat kalam. Maksudnya diangkat pen kalam tu pen Diangkat maknanya kan kita menuliskan Pen tu kita letakkan di kertas Bila kita angkat je pen tu maknanya dah Berhenti daripada menulis lah Itu simbolik Simbolik dalam bahasa Arab lah Maksudnya diangkat pen tu maksudnya di, Tidak diwajibkan maksud dia Tiga jenis manusia Iaitu yang pertama orang yang tidur Sehingga dia bangun. Kemudian yang apa ni yang kedua daripada kanak-kanak, singgahlah dia balik. Dan yang ketiga seorang yang gila, sehinggalah dia sembuh semula. Ya ini berakar. Tapi bagi yang tidur tu, tengoklah dia ada pembahasannya ter terperinci. Kalau macam semayang yang di bawah yang solat lah. Kalau misalnya orang, orang yang tidur tu, dia tak ada, tak adalah. Dia katakan terlepas tanggungjawab. Dia wajib juga semayang dan puasa. Kalau orang yang <coughs> misalnya kena kata dia tidur sebab puasa kan wajib niat daripada terbenamnya matahari sampai sebelum terbit fajar saudir ataupun masuk waktu subuh. Katakanlah dia, contohnya dia apa, dia tertidur ataupun pengsan dan tak sempat dia bangun untuk niat maka dia tetap diwajibkan untuk berpuasa tapi puasa dia pada hari itu tak salah pasal dia tak niat tapi maknanya dia kena kodok nanti lepas raya faham atau bagi orang yang pengsan sekiranya dia sedar di dalam dalam di dalam antara terbit fajar sahabat itu sampai terbenam matahari siang tu hari dia tersedar sekejap lepas itu dipengsan balik maka dia wajib puasa juga kalau dia tak niat tak sempat niat maka dia kena kodok juga lah ataupun kesegiranya dia menggantungkan niat sebulan boleh pakai kaul imam malik yang berniat untuk sebulan maka dia diwajibkan juga untuk berpuasa Kecuali kalau dia dah pengsan tu, daripada sebelum subuh sampai lep lepas maghrib. Dia tak sedar langsung, ha, maka itu dia tidak diwajibkan puasa. Macam orang kan, kena dipitam ataupun dia pengsan berharis seminggu, misalnya kan, maka dia tak wajib. Lah. Semayang pun tak wajib. Maksudnya, setelah dia sedar, tak perlu kodok. Yang ketiga, tiada keuzuran yang menghalangnya berpuasa ataupun mengharuskannya berbuka. Keuzuran yang menghalang berpuasa ialah, yang pertama berada di dalam keadaan haid atau nifas pada mana-mana bahagian waktu siang. Ini bagi wanita. Wanita kalau dia dalam keadaan uzur, haid atau nifas, dia tak wajib kodok sembahyang, Tapi dia wajib kodok puasa wajib kodok puasa dia tak boleh puasa haram dia puasa tapi dia wajib kodok nanti lepas Ramadan tapi kalau semayang dia, dia haram semayang tak boleh semayang dan tak wajib kodok semayang kenapa puasa wajib Apa ni kodok dan semayang tak payah sebab puasa tu dia punya masa dia tu lama 11 bulan tak puasa kan ada waktu untuk dia kodok tapi kalau semayang, tiap-tiap hari ada lima waktu, lima waktu, lima waktu kalau dia uzur lima belah hari misalnya kan, jadi dia kena kodok lima belah hari, dan di samping itu pada hari-hari yang dia nak kodok pun dia wajib lagi semayang lima waktu jadi satu bebanan lah jadi tak wajib, tapi puasa dia wajibkan kodok pasal apa, puasa banyak waktu banyak ruang, sebelas bulan dia ada nak kodok hmm? itu maksudlah tu pengsan tu pengsan kalau dia pengsan dia sebelum subuh sampai lepas maghrib tak wajib. Tak wajib puasa dan tak wajib qada. Sebab dia tak terkena taklif. Semayam pun tak perlu qada. Sebab dia tidak di diwajibkan. Ha, tapi kalau dia sedar sekejap seminit tu, pengsan balik, ah ha, itu wajiblah. yang kedua peng, pengsan ataupun gila sepanjang hari sekiranya dia sedar pada waktu siang walaupun satu saat maka hilanglah keuzuran dan wajiblah menahan diri untuk baki hari tersebut nak menahan diri macam mana dia pengsan balik <laughs> maknanya otomatik dia apa ni uh, menahan diri lah tu cuma mungkin di sini tengok keadaan Jadi ya, nanti bab-bab sekarang ni kan masuk air dan sebagainya ha, itu nanti dianggap macam makan juga tu kan yang di hospital kan dia pun dripping kan depa ni panggil ha. so, dripping itu memang ya untuk masukkan makanan air itu yang berupa menggantikan makanan itu berarti maknanya dia tak puasalah tu keuzuran yang mengharuskan berbuka ialah keuzuran yang tadi keuzuran yang menghalang puasa yang ini keuzuran yang mengharuskan berbuka yang pertama sakit yang mendatangkan mudarat yang besar ataupun kesakitan dan kebimbangan yang amat dahsyat kepada orang yang berpuasa Sakitlah. kalau dia puasa juga sakit ditambah parah kalau dia puasa juga sakit ditambah parah Mungkin dia kena makan ubat setiap 2 jam, setiap 3 jam. Doktor kata kalau tak makan ubat ni, penyakit awak akan bertambah parah. Maka dia dibolehkan untuk berbuka lah. Dan kemudian padok lah. Dia selepas Ramadan nanti. Jika penyakitnya itu menjadi semakin teruk atau kesakitan itu semakin dahsyat bila jika dia, jika dia berpuasa dan dia bimbang, dia akan mati sekiranya dia meneruskan puasanya maka pada waktu itu tu, dia wajib berbuka ha, wajib berbuka tak boleh dia nak puasa juga, akhirnya mati ha, tapi ada setengah-setengah martabat -setengah orang tu lain kisah-kisah ha, apa? macam siapa ni? So, sahabat Nabi dah ingat nama dia dia sakit mata tu kan jadi tabib mata kata kalau kamu nak sembuh cepat jangan ambil uduk mana jangan semayang lah dulu, tunggu sampai sembuh dia kata buta pun tak apa ya, aku tak akan tinggalkan semayang, ha, itu lain itu tahap lain dan kita nanti kecoh satu keluarga macam-macam hal nanti, maka kita buka dan kita podok lah kita podok ada-ada ada apa? setengah-setengah Orang tu dia berpegang kepada hukum yang agak keras dan sesuai untuk diri dia. Kita yang biasa ni kita ikutlah apa yang telah lama bagi rukisah kepada kita. Kalau kita maka, menyebabkan kita akan bertambah -mata parah atau mati, kita buka. Nanti bila sampai masih dah sihat, esok kodol lah. Yang kedua, musafir yang jauh yang tidak kurang daripada 83km dengan syarat ia adalah Pemusafiran yang dibenarkan dan mencakupi seluruh hari. Macam, apa ni? Salat musafir lah, jama' rasal tu. Ingat lagi kan? maknanya syarat-syarat musafir tu perjalanan perjalanannya yang apa ni, melebihi daripada 80 ataupun 90 km kemudian perjalanan tersebut mestilah perjalanan yang mubah, yang harus, bukan maksiat dan uh, dia, sekiranya dia ingin menetap di tempat itu tidak lebih daripada 3 hari maka dia dibenarkan berbuka tapi kena kodok lah tapi zaman sekarang duduk dalam kapal kebang sedap aircon, kereta pun sedap aircon kan Wahin tasu moh khairul Kalau kamu berpuasa lebih baik, lebih afdol lah kalau kita malah. Tapi kita diberi keringanan untuk tidak berpuasa. Tapi sekiranya kita berpuasa adalah lebih afdol. Sama juga macam semayang jamak qasar. Kalau kita buat yang tamam yang sempurna lebih afdol. Maza syafini. Mengenai seorang yang berpuasa pada waktu paginya, dia bermukim, kemudian dia bermusafir pada waktu siang, maka dia tidak dibenarkan berbuka. Ha. Pagi dah puasa, lepas tu, lepas tengah hari sikit dia pun bermusafir, yang tak boleh eh? Kalau dia bermusafir sebelum subuh, ha, itu tak apa. Itu boleh dia, malam tu ke? malam dia berolak esok siang tak sampai lagi jauh lagi maka siang tu boleh kalau dia nak berbuka dalil kedua-dua penguzuran ini ialah firman Allah Subhanahu wa wa man kana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin dan siapa yang sakit atau dalam musafir maka diharuskan berbuka kemudian wajib diganti puasanya sebanyak hari yang dia tinggalkan pada hari-hari yang lain al-baqarah 185 sama macam 9 Jumaat lah yang kes tadi tu kalau dia keluar pada hari Jumaat belum sebelum subuh tidak wajib 9 Jumaat tapi kalau dia keluar lepas subuh belum wajib dia 9 Jumaat sama juga puasa kalau dia dapat puasa pada hari itu sebab waktu dia pergi musafir wajib dia penuhkan puasa dia hari kedua tak apalah kalau dia masih lagi musafir tapi kalau dia belum malam tu ataupun sebelum subuh dia keluar maka dia tak dia maknanya boleh berbuka lah kalau dia nak buka tapi kalau dia nak teruskan dalam dalam musafir dia puasa juga itu lebih bagus lebih aftal yang ketiga tidak mampu berpuasa oleh itu tidak wajib berpuasa disebabkan terlalu tua terlalu tua atau sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh kerana puasa hanya wajib terhadap orang yang mampu melakukannya Dalelynya adalah firman Allah Taala, wa ala ala yutiqunahu fidya tun miskin. Dan wajib atas orang-orang yang tidak terdaya berpuasa kerana tua dan sebagainya membayar fidyah dengan memberi makan orang-orang miskin. Dia itu namanya syarat dia tidak ada harapan untuk sembuh. Ah, macam bulan puasa, bulan puasa eh? <laughs> dia dia je bulan puasa je dikestrik bulan tak puasa je, ah. okay <laughs> Mak maknanya di situ tidak ada harapan untuk sembuh maknanya dia mananya selepas bulan lepas syawal pun gaya dia, dia masih lagi tak larat nak kod pun dia tak larat kan maknanya dia hanya bayar video. Tapi kalau orang tu katalah sakit pada bulan Ramadan, tapi sihat pada bulan yang lain, dia kena kota lah. Dia kena kota lah. Ha. Dia kena kota. Wajib bagi dia untuk kota. Kalau dia tak post pada bulan Ramadan. Dibacakan juga kita dalam kiraat yang lain lah dalam kiraa kita baca yutiqunahu dalam kiraa kira yang lain kita ada tujuh kiraat kan yatawaqunahu yang bermaksud jika mereka tetap diwajibkan melah bermaksud jika mereka tetap diwajibkan melakukannya puasa dan mereka tidak mampu melakukannya nah, lebih kurang sama samalah maksudnya ibnu abbas radhiyallahu berkata yang dimaksudkan ialah orang lelaki dan perempuan yang terlalu tua Keduanya tidak mampu untuk berpuasa. Keduanya hendaklah menggantikan setiap hari puasa dengan memberi makan kepada fakir miskin. Luwayat Al-Bukhari. Syarat sah puasa. Syarat sah puasa ialah yang pertama Islam tidak sah puasa orang kafir. Yang kedua berakal yang bermaksud memayis. Tidak sah puasa orang gila dan kanak-kanak yang belum memayis kerana mereka tidak memiliki niat. Puasa kanak-kanak yang sudah memais adalah sah apabila usianya mencapai tujuh tahun. Dia hendaklah diminta supaya berpuasa jika dia mampu melaksanakannya. Apabila usianya mencapai sepuluh tahun, dia hendaklah dipukul ataupun dirotan kerana meninggalkannya sebagaimana semayang. Dia belum wajib lagi tapi dia sah puasa dia. Yang ketiga, tidak mempunyai kuzuran yang menghalangnya daripada berpuasa seperti dalam keadaan haid nifas, peringsan. Atau gila panjang hari <tuh> Bagi perempuan yang menyusukan anak jadi dua Satu kerana merisaukan Yang eh, mengandung ataupun yang menyusukan anak Kalau yang dia risaukan Diri dia sahaja Dia kena Kodok nanti Sahaja Kalau dia merisaukan bayi Yang dalam kandungan atau bayi yang sedang Dia menyusukan Dia kena kodok dan bayar fidyah Perempuan yang mengandung dan perempuan yang menyusukan anak. Jadi dua, kalau dia hanya risalkan diri dia, kodok saja tak payah bayar fidyah. Tapi kalau dia risalkan bayi dia, ataupun dua-dua, dia kena kodok dan bayar fidyah. Yang mengandung atau yang menyusukan anak. Kecuali kalau dia nifas tadi lain. Lah. Waktu nifas tu, dia uh, memang di setelah selesai nifas baru dia diwajibkan untuk pada Okey. Syukur. Syadaen. Eh? Dia pengembai itu daripada Allah Subhanahu Wa apa yang tidak baik itu sekalian sayalah. Saya minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada tuan-tuan, muslimin, muslimat, mudah-mudahan Allah Taala bagi kita eh uh, dapat kita am faham amaka sampaikan dan tutup majlis dengan kafarah majlis subhanallah wabihamdika shalla wallahi wa atu'ilay subhanarabbika rabbil, rabbil azadil, yasifun, warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh